Pranjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelju. nas, ili od uzima da Ti bez svijega ti bi mi su Ove teo i da to Naš Bog To je silan sila, mi se Njubi je Šta je As for primando harmonije zemlje da uslušajci topli nam koje nas orasina ta precizna za kvarina Slušatelji, bio je ovo samo dijeliće atmosfere a, u kojim ćemo zapravo danas govoriti malo više o samom događaju, a to je bila proslava 800. obljetnice rođenja Svjetog Ljudevita, odnosno nacionalno hodočašće Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži, to je tema današnje misije Poziv u svijetu, dobrodošli, mir vam i dobro. Danas u goste a, imamo dvije važne predstavnice, jednu Franjevačku svjetovnog reda, jednu Franjevačke mladeži, pa ću ih ja na samom početku predstaviti. Silvana Milić, članica Franjevačku svjetovnog reda i viječnik u područnom viječu. Silvana, dobrodošla. Hvala, miri, dobro. I s moje desne strane danas Marta Radoš, nacionalna predsjednica FRAME. Marta, dobrodošla. I Hvala, miri, dobro. One su bile u Vukovaru i one će nam danas iz prve ruke govoriti što se točno tamo događalo ne tako davno, 25. travnja a, ove godine, na blagdan Svetog Marka evanđelista. Dakle, 550 članova svih tri franjevačkih redova na nacionalnoj razini ih u Vukovar. Ja ću sada samo kratko pročitati tekst koji je napisao pater Vjenci Slavijanić upravo ovom događaju, jer zaista je zaista inspirativan i jako dobar uvod ono o čemu ćemo razgovarati. Dakle, hodočašće je, kao što sam rekao, upriličeno povodom 800. obljetnice rođenja Svetog Ljudevita. Za sve vas koji ne znate, Francusko kralja koji je rođen 25. travnja 1214. Istog je dana bio i kršten. Sveti Ljudevit je suzaštitnik Franjevačkog svjetunog reda i malo ćemo poslijeti čuti nešto o njegovom životnom primjeru tada, ali i porukama dana svima nama. Prema riječima sestre Ivone Franjković, tajnica OEFSA piše otac Vjenceslav, Sveti Ljudevice nije rodio kao svetac, bio je poput nas. Čitav se život uz Božju pomoć borio sa svojim manama. Nada sve je u svom srcu gajo želju da živi prema evanđelju. U ovoj jubilarnoj godini želimo obnoviti svoja krsna obećanja i naše zavjete u OFS-u te tako napredovati na putu svetosti s braćom i sestrama. Sestra Ivona još se pohvalila da su na hodočašću se okupila i braća i sestre od Dubolnika pa sve do subotice. Bili su zastupljena sva tri ogranka Franjevačkog reda, među hodočasnicima našla se i sestra Hedviga, mnogima poznata Karisa iz Zagreba, pripadnica drugog franjevačkog reda. Evo, hodočašće započelo okupljenjem na memorijalnom groblju žrteva domovinskog rata. Tu ih je dočekao domaćin frajivica Jagodić, župnik i gvardijan iz Franjevačkog samostana u Vukovaru. On je predvodio i prigodnu molitu. Okupljenima su svjedočili o svojim uzničkim danima, o srpskim logorima i dvojica preživjelih logoraša. Bili su to gospodin Aleksandar Drobina, otac osmero djece i djet 13. unučadi, a s njim je u logoru bio i sad pokojni otac Andrija, kojemu je to bilo drugo logorovanje u životu. Frante Perković bio je u vremenu srpske okupacije grada Župnik u župi Svetog Josipa Radnika u Vukovaru. Frante u svom svjedočenju prenio i rečenicu svojih kolega logoraša kad su ga nakon mnogobrojnih saslušanja pustili na slobodu. Otišlo je naše svjetlo. A Frante je nastavio, nisam ja bio svjetlo, ja sam samo posvjedočio za svjetlo, piše otac Vjenceslav. Po dolasku u samostanje nakon kraće okrepe slavljena je sveta misa u samostanskoj župnoj crkvi sv. apostola Filipa Jakova. Zahvalnicu su za preživjele logoraše, za ubijene predvodio je Frilija Vrdoljak, provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije sv. i Metoda, a suslavila su još 26. braće svećenika u homiliji Frailija je naglasio nekoliko misli iz pobodnice sadašnjega pape Frane. franje je upućen redovnicama i redovnicama širom svijeta. Tako je između ostaloga rekao, vi ste radost crkvi, tamo gdje su redovnici, tamo je i radost. Nemojte se zatvarati u svoje samostane, izađite u svijet, ljudi i crkva vas trebaju. Tako su i naše dvije gošće, Silvana i Marta, izašle u svijet i dobrodošle u Radio Mariju. Pa evo, za sam početak... Kakva su vaša iskustva sa susreta, a jel vam to bio prvi put u Vukovaru? Možda da krenemo od toga, Marta Silvana? Pa evo meni je bio drugi put. U Vukovaru, ja sam prvi put bila sa mojim župnim zborom u Vukovaru nedugo nakon što je završila mirna integracija. I tada je Vukovar bio još jako razrušen, ali ono što je meni tada bilo nevjerojatno je ljudi koji se vraćaju i koji pokušavaju sakupiti prije svega svoje uspomene koje su imali prije e, rata. Crkva je tad e, dobila krov. Ništa drugo osim krova nije bilo u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Zidovi su još bili upustili, bile su samo cigle, sada je čak i žbuka mm -hmm. ovoga iznutra i crkva izgleda lijepo. sada jako, jako lijepo u odnosu na to kako izgledala odmah poslije uh, mirne reintegracije. Uh, ono što je meni bilo drago vezano uz uh, Vukovari, kad me pitate kako je bilo, bilo je radosno. Uh, prekrasno se susresti sa braćom i sestrama, meni to uvijek iznova nov doživljaj i divan doživljaj iz razloga što neke i ne vidimo dugo, dugo godina kad se susretnemo kao da smo se jučer zadnji put susreli tako da i to, to bratstvo doista živi, a ono što je bilo važno je doista doći u Vukovar, važno je bilo doći donijeti radost radost bratskog življenja, donijesti nadu a, ti ljudi su i dalje ranjeni taj grad je ranjen i najmanje što možemo je doći tamo i svjedočiti vjeru i svjedočiti radost koju nam gospodin daje svakodnevno. Pogotovo u zajedništu Franjevačkog svjetunog grada i frame, što je isto jedan poseban događaj već sam po sebi kad se skupa nađu, a Marta kao predstavnica Franjevačke mladeži, kako su tvoji dojmovi, oni prvi? Dojmovi su isto tako vrlo radosni. Sada sam razmišljala o tome kada sam prvi put bila u Vukovaru i... To je u biti bilo također nedavno, bilo je u Kolovozu, kada se u Vukovaru održavao sedmi nacionalni seminar za vojitelje formacije i odgovorne obrazima Frame. I tada smo pet dana boravili baš u samom Vukovaru. E, imali smo ga prilike vidjeti iz bliže, imali smo prilike posjetiti memorialno groblje, bili smo i u bolnici i na ovčari i svakako je to bilo jedno duboko iskustvo. Iskustvo grada kao što je Vukovar, iskustvo grada heroja. Samo nacionalno hodočašće bilo je jedno iskustvo zajedništva, zajedništva Frame i OFS-a ali ono što se mene dojmilo bilo je to iskustvo zajedništva, sva tri reda u biti mm -hmm. cijele Franjevačke obitelji, znači bili su prisutni naši duhovni asistenti odnosno braća Franjevci, bila je prisutna sestra Hedviga iz samostana svete Klare u Mikulićima, znači kao Klarisa, predstavnica drugog reda i bili su prisutni, to naša braša i sestre iz ranjivačkog svjetovnog reda mi članovi frame a bilo je tamo i nešto djece odnosno glasnika velikoga kralja. Često se govori zapravo da se ne susrećemo dovoljno predstavnici svih redova. Mislite li vi da ovakvi susreti bi trebali biti zapravo potice da se i, ti, da se i češće sastajemo jer možemo jako puno jedni od drugih naučiti, ali vidimo da i drugi mogu naučiti gledajući nas. Naravno. Dakle, mi bi bilo više susreta, to bi bilo jako lijepo i puno bolje, naravno, ali bože mili svi, mi imamo nekakve naše obaveze u našem staležu, dakle u svijetu. Mm -hmm. I, ovoga, i susret jednogodišnje je fantastična prilika da doista se uh, obnovimo I, ovoga, i druženje i prijateljstva i uh, bratstvo koje jest. Ono što je uh, bilo jako lijepo uh, u Vukovaru i svima nama korisno su bile svjedočanstva, su bile ljudi koje smo uh, susreli uh, čuti njihovu patnju, ali ne u smislu da oni govore o sebi u tom strašnom trenutku nego u činjenici da oni misle na druge. I sami ste spomenuli kako je Frante kad je rekao, kad je otišao svjetlo, ne? svjetlo ovoga, oni rekao ja sam samo bio tamo ne. predstavnik tog svjetla. Otac, osmero djece koji je davao svoje svjedočanstvo kad je pričao o svojoj muci nije pričao o tome kako je njemu bilo teško i kuje je muku. On prolazi u fizički, jer ne. jest oni njih su i tukli i strašnim uvjetima držali. Ali on je pričao o, o tome kako je mislio na druge, kako se opraštao sa svojim suprugom, kako je se ispričavao što je neće pomoći podići djecu, kako je ispričavao se svakom djetetu što odlazi, što neće biti tu i najviše ga je mučilo što se ne može u tom trenutku sjediti imena svoga najmlađeg djeteta. Mm -hmm. Meni je to nekako ostalo. Najviše u glavi zamislite da otac... Ne može se sjetiti imena svoga djeteta koje je to trauma, koja je to muka koju su tu ljudi prolazili. I to je priča koju treba čuti, koju treba znati. Mi trebamo biti tamo, pružiti utjehu i pomoć i trebamo biti tamo i moramo svijetliti svjetlo koje smo primili na krštenju. Mm -hmm. Marta, kako su reagirali drugi članovi Frame? kad ste se našli skupa i kad ste slušali ova svjedočanstva i slušali zapravo iskustva drugih ljudi i svega onoga što se događalo u Vukovaru svih ovih godina. Mislim da je i nama mladima bilo u biti baš osobito dragocjeno čuti sva ta svjedočanstva jer to je nešto što nemamo priliku baš čuti svakodnevno, nemamo priliku tome svakodnevno čitati pa kad onda o tome čujemo neke druge, treće, četvrte ruke već iz osoba koje su to baš proživljavale, to onda ostavlja i dubog trag na nama, nekako nam posvješćuje kroz što je sve Vukovar, kroz što je sve Hrvatska prošla i da onda eto i mi imamo nekako poslanje uh, za dalje znači imamo poslanje biti uh, i svjedoci znači i uh, Kristovi u samoj i našoj domovini mm -hmm. da budemo oni koji će davati nadu nadu tamo gdje se nalazimo nadu uh, samom Vukovaru ljudima oko nas Sad ćemo poslušati još jedan dojam, a, a prije dojma još jedan kratki komentar. I ono što je važno, je, mislim, za Vukovar, a to je donijeti zajedništvo. Reći im da smo mi svi tu za njih i da razumijemo muku koju su prošli i da im želimo reći tu smo, evo nas, recite što vam treba, želimo vam pomoći. Zajedništvo konkretno. konkretno i opipljivo u tom trenutku konkretno. kad smo svi skupa. Evo, poslušajmo sada još iskustva. Šta za vas znači ovaj dolazak u Vukovar na proslavu Svetog Ljudevita? Pa, sad baš povezat sa proslavom Svetog Ljudevica možda je malo teže i nije. On je bio čovjek od vlasti, jel? ali je vršio vlast, kako Bog zapovjede. Mi danas kad govorimo Vukovar kad ovaj i kada gledam Vukovar, onda razmišljamo o današnjoj situaciji, a i ono, jel? jer zapravo vlast je ovaj ili pohrepa ili prozuda ili čežnje za vlastću je napravila ono što je napravila Vukovar. A mi o, trebamo odgajati ljude da obnašaju vlast, je, a da je obnašava po dobro izgrađenoj savjesti, ili prema Božim zakonom, prema naravnom zakonu i zato je, mislim da je ovo dobro da se i ovdje molimo ovaj, za takvu Hrvatsku, takve ljude u Hrvatskoj koji će voditi to taj narod i ovu cijelu državu za svako ko u stanje, i za svijet ovaj u kojem konačno živo. Jer da budu ljudi karaktera i pobožnosti ono što je bio sveti ljudevci. Jer... I tako ti je odgazat svoga sina. Jer... Ljude treba odgazati da nema rata. Evo, bilo je teko jedno od sjezoćanstva koje ćemo čuti do kraja emisije. Moramo se usmiriti malo i prema svetom ljudevitu. Prema onome što se događalo u dalekom 13. stoljeću kada je on kao kralj Uh, vrlo zauzeto zapravo svjedočio i danas postoje primjer mnogima. Što ste vi osobno mogli naučiti iz primjera Svetog Ljudevita? I tamo ste dosta pričali o tome i međusobno jedni s drugima, ali i čuli ste dosta inspirativnih poticaja koliko sam informiran. Da, tamo su predavanje imale dvije članice Franjačke mladeži, to su Ana Posavčević koja je u Frami Cernik i Marijana Mijatović koja je u Frami Majka Božja Lurska. Oni sam to nastala dosta onako upećatljivo scenski prikazati kroz jedan igrokazu kojem je u biti eto Sveti Ljudevit došao u jedan show i bio je, bila su mu postavljena pitanja vezana za njegov život. Tako da smo imali priliku neki si osvježiti znanje o samom životu svetoga Ljudevita, neke stvari možda posebno i ponovno čuti. Jedna od stvari koja je meni kod Svetog Ljudevita draga osobito, to je, to je ta neka njegova ljubav prema siromasima znači on iako je bio kralj i mogao je ponašati se kao nekakav ohol nekakva osoba koja prisvaja sve za sebe no on je uh, svakodnevno siromahe je pozivao u svoje dvor u svoj dvor, svome stolu to je nešto što meni to osobito uh, u njegovu životu oduševljava i privlači ima još jedna činjenica koja mene također oduševljava vezano uz svetog Ljudevita. A to je on je doista, živi ono, pozvani na svetost. Svi mi živimo u svijetu i živimo u nekom svom staležu, dakle nekakav svoj uh, život sukladno su obvezama koje smo preuzeli kroz dan. I kad kad se zaboravimo uh, prisjetiti da smo ih kršćani, da imamo i neke obveze vezane uz naš duhovan život. Sveti mm -hmm. Ljudevit, iako je bio kralj svaki dan, je prisustalo misiji i uharisti. Mm -hmm. Dakle, nije ga spriječila njegova kraljevska služba življenju kršćanstva, doslovce do, do, do te razine, da je i blagovao sa mm, siromasima dnevno i da je bio na misiji dnevno, da je redovno išao na ispovje, da je promišljao odluke na način da se prije svega molio a onda ih tek Donose. donosio. E, koliko nam to danas treba? Toliko za ovaj prvi dio, sad ćemo naprijed jednu glazbenu stanku u predah, pa se onda ponovno vraćamo u emisiju Poziv u svijetu. Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda. Sa svetim Franjom, otkriji živi radosno svoje krštenje. Za svetim Franjom, otkriji živi radosno svoje krštenje. chodaaj i odkkričeš Je pot tu bož je bli syn Sa chodaj popravvi svoje svee što vidiš. Svetim franjom hodaj radoj se I pjevaj punim srcem sve višnje Mi dobro još jednom evo nas ponovno u emisiji poziv u svijetu 17 sati i minuta idemo dalje. Govorimo danas o dosta važnoj temi o nacionalnom hodočašću Franjevačke mladeži i Franjevačkog svjetovnog reda koje se održalo 25. travnja ove godine u vukovaru i zato su nam danas u gostima Silvana Milić članica Franjevačkog svjetovnog reda i vijećnica o područnom vijeću i nacionalna predsjednica Franjevačke mladeži marta radoš sad ću pročitati ono što je prigodom ovog skupa poručio generalni ministar UFSA Tibor Kauzer. Mislim da je dosta poticajno, pa predlažem da ovaj dio koji je pročitan i na misiji, odnosno kada je čitano pismo koje je on poslao samo za ovaj susret. U prigodi hodočašća pismo iz Rima uputio dakle, generalni ministar UFSA Tibor Kauzer. Hodočašće poput ovog, kada se okupljaju brojne sestre i braće iz cijelog nacionalnog bratstva, izniman je trenutak za dijeljenje osobnih iskustava, dubokoga bratskog duha vašeg nacionalnog bratstva i za izražavanje volje za učenjem i za težnjom za produbljivanjem vaše svjetovne franjevačke duhovnosti, ističe Kauser. U istinu je važno učiti iz primjera naših svetaca zaštitnika, približiti se njihovoj osobnosti i obnoviti naše znanje, približavajući se po njihovom primjeru primjeru našeg serafskog oca svetog Franja Asiškoga o tome kako slijediti naše gospodina Isusa Krista raspetoga. Pozivam vas da u ovome posebnom vazbenom vremenu ponovno otkrijete snagu Krista, uskrslog gospodina koji je pobjedio moć sla i smrti i tako platio za naše grijehe. Pozivam vas da ponovno otkrijete oslobađajuću snagu pomirenja s Bogom i bližnjima i da ponovno otkrijete snagu svetih sakramenata. Na taj način možete biti i bit ćete sol zemlje, svjetlo svijeta i grad koji leži na gori, potiče generalni ministar OFSA. Eto zaista jednom poticajna na, poticaj na misao o kojoj ste promišljali zapravo dok ste bili tamo na susretu pa uh, kako, kako je zapravo izgledao sami taj susret kad ste imali nakon ove igroka za koji je bio organiziran uh, o kojem si ti rekla jeste u, imali nekakve razgovore još u kojima ste se zajedno sastavili osim ručka, uh, slavlja, pjevanja i su li bili možda neki trenuci u autobusu ili nekim drugim mjestima gdje ste se mogli malo dublje razgovarati o tome Godina Svetog Ljudevita je zaključena da, ove, ovog 25. travnja i mi smo u stvari u Franjačkom svjetovnom redu razmatrali Svetog Ljudevita kroz sve ovo vrijeme. Tako da je u stvari ovo bio jedan šećer na kraju, vrhunac, vrhunac cijele priče u Vukovaru. Jest, na povratku smo imali prilike još jednom sebi posvjedočiti nekakve činjenice, to je da, na primjer, u crkvi svetog Filipe Jakova u Vukovaru uz svetu Elizabetu Ugarsku, koja je zaštenica Franjvaškog svjetovnog reda, je ekip svetog Ljudevita. I nešto što sam ja prvi put imala prilike zamijetiti, a to je da sveti Ljudevid drži trnavu krunu, mm -hmm. Isusovu, i pitala sam se, wow, čemu? I onda sam naučila da sveti Ljudevid kada je išao u križarske pohode, jer je papa to od njega Tražio. U Jeruzalemu je pronašao trnavu krunu koja je bila čuvana i zatražio je dozvolu onih. Dakle, nije hotel, Zatražio je dozvolu da je odveze, odnese u Francusku i danas se čuva u katedrali Notre Dame. Tako da, evo, to je bilo nešto o čem smo mi pričali na povratku u, u autobusu kada smo se vraćali iz Vukovara. Dakle, nekakva nova činjenica vezana uz svetog ljudevita koju nisam znala a koju sam naučila na hodočašću. Mm -hmm. Marta? Prama je također kroz uh, ovu godinu obrađivala teme koje se odnose na život uh, Svjetoga Ljudevita. Kao i kad se slavila godina Elizabete. Da, is ista. znači da, nešto što je to trenutno aktualno u samoj Franjevačkoj obitelji. No što je meni ja i onima koji su bili sa mnom u busu bilo osobito drago nam posvijestiti, a to je da je znači sveti Ljudevit bio obiteljski čovjek, da nam je po tome kao svetac osobito blizak. Imao je 11 djece, mm -hmm. znači Svako je morao mnogo vremena uložiti upravo i u svoju obitelju, sve druge obveze i dužnosti koje su išle samim time što je kralj. Mm -hmm. Kakav je bio susret sa lokalnim brastima iz Vukovara, Franjevačkog svjetunog reda, Frama, jesu li oni bili dobri domaćini? Čuo sam da jesu, pa sad... <laughs> Pili su izvrsni, domaći. I evo pozdrav još jednom braći i sestrama u Vukovaru, što Frame, što Franjačkog svjetovnog reda, prije svega Frajvici. Dakle, ja sam bila već na nekoliko hodoćašća i moram stvarno primijeti da su nas jako, jako lijepo ugostili. krasan su nam ručak pripremili. Puno smo putovali po Hrvatskoj, bili smo u nekim bogatijim, krajevima, iako moram reći da je Slavonija jedna od najbogatijih, ali je to ranjena je ratom, pa nismo očekivali da će nas tamo dočekat odojak i svaka čast. I hvala još jednom, ugodnost nas iznenadili. Da, u istinu, u istinu su nas dobro ugostili i doševili nas na svu nekakvom otvorenošću. Ne znam, neka braća i sestre iz prame koje sam tamo prvi put vidjela, činilo se kao da smo se možda jučer susreli u smislu da smo mogli normalno u nekim stvarima razgovarati, u istinu jedno iskustvo zajedništva na prvi pogled, ako to tako možemo reći. Evo, poslušat ćemo sad i što kaže Frejvica Jagodić. Njega smo pitali nekoliko pitanja na susretu 25. travnja. Pa evo, drago mi da je Franički svjetovni red i Franička vladaž da su odabrali upravo Vukovar za mjesto proslave svjetoga ljudevita, jer Vukovar je mjesto koje može ponuditi duboko duhovnu poruku s obzirom na žrtve koje su ovdje darovane, a evo Bog hvala, mi imamo lijepu obnovljenu crku svjetog Filipe Jakova, lijepi prostor pastrvnog centra, tako da doista imamo mogućnosti, znači ima i ono duhovno i ono materijalno. Evo, vjerujem da se to i spojilo u današnjem danu podločašća Franjačke svetove reda i Franjačke nadržine. Je to završiti na ovome ili se može ponuditi kao poziv za neku tradiciju, nastavak pa mi kao domaćini smo otvoreni prema cijeloj našoj domovini, našoj braći i sestrama, svim organizacijama, svim udrugama, župama, biskupijama i mi smo tu na neki način u centru Hrvatske da pričamo o istini Vukovara jer dobovni skrat koji je bio težište imao upravo ovdje i ovdje se rađala sloboda, ovdje u našem gradu se rađala nova, nova domovina, nova država i zato smo mi uvijek otvoreni za sve one koji žele upoznati tu istinu. Da li je to nešto što zapravo Vukovar može dati Hrvatskom? svjetočanstvo, istine. Vukovar, evo, i danas prolazi svoju nekakvu recimo tako težinu, sve ono što se događa u našoj domovini na neki način, sve otežavajuće ima i danas u današnjim okolestima ovdje i nismo evo tu kako za ona prošla vremena, ali jednog tako za budućnost. Evo, bile su to riječi Frajivice i Jagodića, Župnika koji vas je sve skupa primio, ali treba reći da je to duhovno vodstvo jako bitno i u Framiji, u Franjevačkom svjetovnom redu. Vidjeli smo to i na ovom susretu, 26 svećenika, čuli ste i obračanje Frante, Frajivice, pismo na generalnog ministra. Je li to možda jedna od najljepših stvari zapravo u Framiji u Franjevačkom svjetovnom redu? Ja mislim da je duhovno vodstvo jako, jako važno i da Franjački svjetovni red ne bi bio to što jest da nema duhovne asistente na razini svakog mjesnog pradstva, svakog područja, pa onda i na nacionalnoj razini. Duhovno vodstvo je jako, jako važno. Dakle, ponavljam, iz razloga što pokažete mi dijela bez vjera i pokažite mi vjeru bez dijela, jednostavno ne ide. Dakle, to je integralno i ono što je nama, ljudima koji živimo u svijetu, važno je da imamo te izvore na koje možemo doći. Naš izvor je Euharistija, naš izvor je riječ gospodnja, ali isto tako treba nam i neko ko će doista prisustvovati toj Euharisti, predvoditi mm -hmm. to slavlje i netko ko će biti u mogućnosti nam približiti tu riječ gospodnju i prevesti u stvari današnji jezik stoga. Hvala duhovnim asistentima na prisustvu i na vremenu i energiju koji ulažu u nas. Evo, ja ću još samo reći, pa onda prije nego što Marta a, toši, a, da treba reći kako je Frajivica zapravo bio u početcima Frame u Hrvatskoj, znači tamo početkom 90. godina zajedno sa Frivanom Matićem i brojnima drugima koji su to sve skupa organizirali i potaknuli i sad prati brojne generacije mladih iz Frame kako odlaze u Franjevački svjetljani red. Tako da je jedna jako zanimljiva perspektiva, a on vas je ugostio u Vukovaru na nacionalnom hodočašću Frame i FSR-a. Tako da ima jako puno stvari koje se zapravo događaju u isto vrijeme. Da, jel ono što je meni zanimljivo, obzirom da sam ja isto bila u Franjevačkoj mladeži, susreste te ljude koje sad već, dakle, susrećemo, ha, ne su mi ni priznat, 20. godina. Da, Ovoga, i, I sjetice dakle, onih nekih framaških uh, susreta na kojima smo bili, koda da, je, da. Dakle, kada su i svi ti frateri uh, bili onda ulozi duhovnih asistenata Frame, a danas su duhovni asistenti Franjaškog svjetovnog reda. Da. Marta? Da, meni je uvijek zanimljivo slušati ta svjedočanstva članova Frame i duhovnih asistenata koji su bili prisutni tu. Znači, kada je Frama nastala, kao što si rekao, zasigurno jedna od tih osoba i jest, frajivica Jagodić, koji je znači bio duhovni asistent Frame. Frama bez duhovnih asistenta nije Frama, usudila bih se to reći. Nama su duhovni asistenti u istinu vrlo bitni. Znači i kao svjedosi Franjovačke karizme, oni su tu u ime crkve, oni nam dijele sakramente i oni su tu u simonim nekakvim našim sitnim svakodnevnim brigama. Možda oni među onim prvima kojima se možemo obratiti kada nađemo nekakvu poteškoću u svakodnevnom življenju. Oni nam često i drže same susrete, same teme na našim mjesnim susretima brastva, tako da mezi asistenata ne možemo. Idemo mi u još jedan glazbeni predah, a onda ćemo nastaviti priču o asistentima. Buditi dalje uz emisiju Poziv u svijetu. Turniret poziv u svijetu pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje nas natrag u emisiji Poziv u svijetu. Danas govorimo o nacionalnom hodočašću Frame i Franjačko svjetovnog reda koje je održano 25. travnja ove ovaj godine u Vukovaru na blagdan Svetog Marka Evanđelista. S nama u studiju su naše gošće Silvana Milić članica FSR-a i vijećnica u područnom vijeću i Marta Radoš nacionalna predsjednica Frame. U prošlom bloku smo govorili zapravo o važnosti duhovnih asistenata i možda je to nešto što istinu razlikuje Franjavački svjetovni red od nekih drugih redova, ali ono na što ćemo se sad još malo više koncentrirati to su zapravo mogućnosti da to zajedništvo bude još snažnije, odnosno da se povezanost između i svjetljog, Franjačko svjetovnog reda još više osnaži. Pa mi se zanima što vi osobno mislite nakon svega što ste proživjeli i, i sva iskustva koja ste imali, što bi bilo potrebno napraviti da bi se ta stvar još možda više naglasila i pojačala? Pa ja mislim da doista moramo početi živjeti neke akcije zajedno. Mi smo u, u Sigetu, u našem mjesnom bratstvu, e, pokušali zaživjeti e, jednu priču, a to je e, započeti socijalnu samoposlugu. I obzirom da nismo imali ni sredstava, ni načina, nikako drugčije, počeli smo s onim što imamo, a to je imamo duhovnog asistenta a, koji je bio spreman držati klanjenja. I jednostavno smo onda rekli, ok, mi možemo nuditi duhovnu hranu, pitat ćemo ljude da donesu materijalnu hranu. I tako smo nekoliko mjeseci, u stvari cijelu godinu, jednom, jednom, jedan četvrtak u mjesecu imali klanjanja gdje je zajedno sudjelovala frama i prisustvom i pjesmom, i Franjevački svjetovni red molitvom i svojim prisustvom i onda dakle, sve što se sakupilo na tom klanjanju dalo se karita su naše župe, da onda distribuira potrebitima. Evo, dakle, mm -hmm. to su nekakve akcije, nekakve prilike gdje mi možemo zajedništvo naše ostvariti. Naravno, s pomoć duhovnog asistenta bez njih jednostavno ne ide. I putovanja. Istotakle. Naravno. Marta, imaš li ti kakvu ideju? Mislim, jako je puno toga već i napravljeno, jel od nekih zajedničkih akcija, javnih akcija, pa oko organizacije samoposluge i brojnih drugih pomoći oko rada s beskućnicima, dakle, Puno se toga već iniciralo, ali uvijek se postavlja pitanje što se može još. Da, puno toga već postoji. a Primjer toga je ovo samo hodočašće. Mislim, sam upravo ti nekakvi takvi susreti gdje se svi okupimo, gdje vidimo da nam je u istinu lijepo zajedno. poticaj da to zajedništvo koje smo doživjeli na nekakvoj nacionalnoj razini živimo u mjesnim brastvima, odnosno da kada vidimo kako možemo no, ono, bez nekakvih predrazuda, predrazuda bez, ići, bez ikakvih problema razgovarati, družiti se, uh, pjevati, plesati. O, imali smo priliku na početku i čuti jednu pjesmu baš iz Vukovara, Kada vidimo da to možemo na takvom jednom susretu, da nam to onda bude prilika da to činimo i na tjednoj razini, znači u našim mjesnim brastvima. Svakako možda na početku da si prokušamo i kao Frama i kao FS organizirati ili rijeđe češće, ovisi kako kome odgovara, zajednički susret da se upoznajemo. Onda iz toga našeg poznavanja će zasigurno izaći i nekakve ideje za akcije i za djelovanje. Ono što bi možda bilo zgodno dodati je, to je da važnost druženja i mogućnost izmjene iskustva, odnosno prije svega mudrosti. Jer ono što je važno znati je da Franjevački svjetovni red u stvari obiluje e, ljudima koji imaju životnu mudrost, koji su dakle e, ljudi treće životne dobi poglavito prisutni e, i onda imate tu mlade koji imaju 15-ak, 18 godina i vidite radost njihova druženja, dakle nešto što je u pravilu teško spojivo u, u stvarnosti, ali ovdje vidite da se oni druže i ono što je najljepše od svega je kad možemo učiti jednih od drugih. Kad možemo učiti od onih mlađih i onih starijih jer svi smo pozvani na svetosti jako je lijepo vidjeti primjere poput i primjera svetog ljudevita ali i primjere u, u našoj zajednici primjere u Franjačkom svjetovnom redu u Vukovaru i primjere s Frame Kaptolu, Frame Sigit Frame Dubrava, dakle gdje imamo prilike doista razmijeniti e, neka iskustva i milosti koje nam je gospodin dao, s kojim nas je blagoslovio i jednostavno hvaliti gospodina. Poslušajmo stoga još jedno svjedočanstvo iz Vukovara sa nacionalnog kodučašća Frame i Franjevačku svjetunog reda. Ajde mi reci kako ti doživljavaš sve ovo. Šta si očekivala, šta te dočekalo? Šta dalje očekuješ? E, a sad sam malo zatečena. Baš sam stavila na face jednu objev. Pokušala sam prijateljima e, prenijeti ra, ovaj, ovaj osjećaj. Nemoguće je. Najprije sam u gradu koji diše u svojim neizrecijim žrzvama ljubavlju, vjerom, nadom. To se ne može opisati, to se može samo doživjeti. Onda sam potresena. Duša mi je zapravo potresena, a opet s druge strane istovremeno je tako radosna jer ovaj duh se jednostavno ne može ubiti. A ono što me posebno još raduje, najviše od svega, to, to su moja braća i sestre. Nas je tu preko petsto u seravskoj ljubavi svetog oca Franje. Predivno. Eto, Bogu hvala i svetom ocu Franji hvala i svetom Ljudevitu, svetoj Klari, svetoj Elizabeti našoj i svakom bratu i sestri mi je Bog darovao. Ne znam čime sam ja tu milo zaslužila, ali evo, i hvala, hvala našem gradu Heroju koji dan danas, evo i sada, stoji na braniku domovine i mi utkani o, ljubavi, o ljubav za Boga, za brata čovjeka i za našu ljepu Hrvatsku. Bilo je to još jedno iskustvo sa nacionalnog hodočašća Frame i FSRA iz Vukovara. Već smo u razgovoru spomenuli da su, bili da su bili predstavnici drugog Franjevačkog reda, odnosno sestara Clarisa, sestra Hedvika je bila. Pa to je nešto što isto također trebamo istaknuti, ta trajna potpora koja dolazi iz njihovih samostana većim dijelom iz Mikulića. Evo i ove subote će biti jedno zajedničko druženje i zajednička misa u Mikulićima opet s ciljem da se međusobno povezujemo. Kakav je vaš dojam, osjećaj i povezanost sa Klarisama? Marta, ćeš ti prva? Da, Sestru, sestra Klarise, mi biti rijetko imamo priliku u susredi. Znači one su svoje klavni, samostane je. imaju u Zagrebu, odnosno jedan samostan imaju u Zagrebu, jedan samostan imaju u Splitu, jedan samostan imaju u Požegi. Požegi. Pa bih se usudila reći smo možda privilegirani mi koji se nalazimo u jednom od ta tri grada. Znači imamo veću priliku otići ih posjetiti. No neovisno o tome, mislim da povezano sa sestrama Klarisama možemo osjećati kroz molitvu. Znamo da one, iako su u klauzuri, da su nam bliske upravo po tome što u slobi se može čak reći i neprestano mole za cijelu Franjevačku obitelj, a tako i za eto nas mlađe, za nas framu i članove Franjevačkog svjetovnoga reda. U biti dragocjeno to što je sestra Hedviga mogla biti s nama jer smo se imali priliku izbliže ga susresti sa njom, pitati ju i za svjedočanstvo njenoga života što se nama možda a, sa ove strane reše tako čini nekako ne sad strašno ali nekako nepoznato nekako drugačije pa onda nam ona to sve može dosta približiti Njih velika je milost dve vas sestra Hidviga blagoslovi <laughs> jer doiste znate da onda i za tog blagoslova stoji molitva i njezina i mnogih sestara koje su u stvari u klauzuri sestra Hedviga je ona sestra koja je Slobodna. Slobodna, slobodna u Vanjski, svijetu, da, da. da. one vanjske, dakle, a sve druge su unutra i onda znate da će ona doći i pričati uh, svojim sestrama o tome što ona doživjela, jer je, jer je sestra dviga njihove oči i uši u svijet ovoga. i onda znate da će iza toga slijediti molitva tih sestara koje doista žive ono što je Sveta Klara pisala. Evo, pozdravljamo i njih ovim putima ako nas slušaju, a sad ćemo poslušati što kaže frazvonimir Brusač koji je također bio s vama u vukovaru. Doista je bilo lijepo hodoćaše ovo danas nacionalno, franjevašće svetnog reda. Ono što me ugodilo iznenadilo ovaj da su došli sa svih strana. Znači imali smo i sestva iz Dubrovnika, Splita, ovdje sa sjevera, a domaćini su se pokazali prekrasni ovaj, u Vukovaru, znači ovo Slavonsko brastvo i Slavonska duša se stvarno lijepo pokazala. Ono što je bilo eh, također eh, bilo lijepo da smo na neki način produbili još poznavanje eh, svoga zaštitnika, ljudevita, a posebno su nam pomogli framaši u tome sa svojim izvarednim stilom. Ovoga, gdje su na suvremeni način, možemo reći, sadržaj o svetom ljudevitu prenijeli. Tako da sam vrlo zadovoljan sa atmosferom koja je bila u Vukovaru i crkva je bila puna hodočasnika. Frazvoni mi kaže da se slavonska duša lijepo pokazala i vi ste to istaknuli nekoliko puta. A moramo naravno, evo već smo u zadnjem dijelu emisije, a još bih htio da poslušamo dva ili tri svjetočanstva, ali valja jako je važno zapravo naglasiti tu ulogu svog ljudevita koji se nije rodio kao svetac, kako je rekla Ivona Franković, bio je poput nas, čitav život se uz Božju pomoć borio sa svojim manama. I danas, dakle, toliko godina nakon što je on uh, ostavio svoj trag na ovoj zemlji, vidimo zapravo da su te poruke vidite, kako životne i da imamo iste izazove, ali opet imamo i nešto što se možemo ugledati, zar ne? Prvo tako, dakle, kad čitamo njegovu duhovnu oporuku koju je ostavio svoje djeci, je su, to su poruke koje dan danas i mi možemo živjeti, možemo slušati kao svog tatu, da sad nama ostavlja duhovnu oporuku i ne bi se puno razlikovalo od onog što je Sveti Ljudevit napisao da. svojem psinu. Da, to je baš jedno posebno djelo svako preporučamo svima da ili nešto u istinu poticu. Nekoliko smo puta to već spominjali ovdje. Marta, idemo na iduće, iduće svoje tečanstvo, može? Naravno. Ok. Prekrasno bilo. Postoje toliko ljudi i takav uh, celokupni dojam je bio predivan. Ja, puno ljubavno. Zajedništva, bratstva, uh, isporina srkva sa onim svime. Uh -huh. To su stvari nam koje, nam, koje nam uvijek uh, dobro da dođu idem. da se posvjestimo. I ne da se posvjestimo, da osjetimo snagu tog zajedništva Zaj. i bratstva. Svi koji su sumnjali sad su zapravo i vidjeli da kad su Frama i Fasera skupa da se uistinu to zajedništvo vidi na dijelu. Vi ste danas ovdje kao predstavnice tog zajedništva, ali imali nešto što biste možda htjeli naglasiti još, a što nije dovoljno spomenuto do sad. a odnosi se na ovaj cijeli susret, ali na sve što vi osobnoste već doživjele živeći u Brastu Franjevač, Franjevaškom u Hrvatskoj. Ono što je mene pozvalo u Franjevački svjetovni red nakon što je završilo moje razdoblje u, u, u Frami, jel, godine čine svoje htjeli ne htjeli e, bila je činjenica da ste prihvaćeni bez obzira to što u stvari ne pripada tu to sredinu, jer po godinama nismo pripadali, postoji doista veliki jaz između nas koji smo ulazili i onih koji su bili tamo. Tako isto e, je bila činjenica kad dođete na nacionalnu hoduću, što je susretnete braću i sestri koju niste vidjeli godinama, ali uvijek susretnete i neke nove. Dakle, i opet ste prihvaćeni i oni svi svi iz početka. dakle, i ta radost novog poznanstva nikad ne prestaje, dakle, i nekakva nova braća i doista živimo ono, Bog mi je dao braću što je Sveti Franjo rekao i doživljavamo u, toj, u tom Franjačkom svjetovnom redu. Ono što je meni krasno, Bogu zahvaljujem, za to je, dakle, baš kad su braća u pitanju je molitva, dakle, mi nismo neki koji se zatvara sam u sebe koji samo radi na vlastitoj izgradnji, nego živimo u svijetu i tu smo za svoju braću i sestre i u potrebi možemo zamoliti svoje braću i sestre da molimo jedne za druge i u mnogim bracima živi, živa krunica gdje se mole, moli e, za članove Franjevačkog svjetovnog reda i svako moli za, e, za nekoga i ta, ta molitva je ono što je doista e, važno i što mislim da nas nosi u našem staležu, u našem redovnom životu, gdje smo možda i udaljeni od nekakvih duhovnih vrijednosti, ali trudimo se živiti. Trudimo, trudimo se biti ono svjetlo koje je gospodin zapalio davno jedno u nama. ni biti poziv u svijetu, za ne? Tako je. Meni uvijek ovo što je Silvana govorila iznova odušeljava to iskustvo brastvo. Iskustvo brastvo koje se može doživljati na jednom takvom hodočašću, koje se može doživjeti i u brastvu u kojem jesmo. Vaš je fraz Bonimir spomenuo kako smo u Vukovaru se okupili iz različitih dijelova Hrvatske, od Dubrovnika, Pule, Rijeke, Zagreba, Varažna, pa da ne nabrajam uh, više. I to ono što mene uvijek nekako radi, Ta spoznaja da u koji god dio ljepe naše otišla, da tamo imam braću i sestre. I sad ćemo čuti baš takvo iskustvo kako Frama živi svoje zajedništvo u Vukovaru. Kako, biste znači, kako je Frama doživjela ovo nacionalno hodošašće u Evo, mene se najviše doimalo i vjerujem da se tako i ostale Framaše. Najviše je doimalo to neko zajedništvo između sva tri Franjevačka reda. Kao što si ti sam rekao, bili su ovdje pristupni i jedna Klarisa kao predstavnica svih Klarisa. Onda braća Franjevci, fratri i, i Franjevci treću reci a i tu je i Frama. I nekako baš tijelo ono što je Marta spomenula kada se predstavljala da to zajedništvo odnesemo i u naša mjestna brastva kako bi dalje nastavili suradnju između OFS-a i Frame i tu između sva tri reda i nekako da se kada dođemo opet, kada se raču, vratimo u naša mjestna bratstva, da, e, da nas ovaj susret potakne da živimo više to zajedništvo i nekako e, probamo organizirati što više, više ovakvih susreta ili već sličnih na nekakvoj mjestnoj razini. E, misliš da nedostaje tih zajedničkih susreta? Pa mislim da imamo neke susrete bismo mogli uh, možda bolje organizirati tipa mi imamo one uh, ne znam, animiramo tu jednu misu, misu mjesečno odnosno frame animira tu jednu misu mjesečno možda bi se moglo raditi više od toga da se onda u taj uh, nakon te mise još potakne uh, druženje između Fram i FSR-om odlično mislim da bi to bilo super i pronalaziti se tu neke načine da se više združimo i surađujemo. Bilo je to iskustvo Framaša koji su također bili u Vukovaru, a ja sad pred krajem emisije želim istaknuti i poruku provincijala Hrvatske Franjevačke provincije Sveti Čirila metoda fra Ilije Vrdoljaka koji je u Vukvaru pozvao zapravo jubilej Svetog Ljudevita i godinu posvećenog života i pozvao članove Franjevačkog svjetovnog reda i mladeži da u svijetu u kojem žive i u svakodnevicu unose vrijednosti koje živio i Sveti Ljudevit, a na što potiče i Papa Franjo. U tom je vidu propovjednik posebno naglasio nastojanje oko vlastitog sve većeg nasljedovanja Isusa Krista i brike za siromašne i one na rubu. I kako piše u članku koji donosi misija, otac Svrdoljak je spominjući sa žrtve Vukovara istaknuo da je usjećanje i molitvu za pokojne važno i to kako danas u zahvalnosti onima koji su darovali svoje živote, mi trebamo živjeti u našoj sadašnjosti dostojanstvo toga dara. Možda je to zapravo jedna od najvažnijih poruka ovoga susreta i poziv na akciju u svojovrstnu brigu za siromašne. Jest, primijetiti druge. To je činio i nemamo zaboraviti. Evo i svjedećanstvo koje smo čuli u Vukovaru nije bilo muci u kojoj čovjek prolazio, nego brizi za druge, za koje koji ostaju. Evo nas koji smo ostali zahvaliti za žrtvu koja je za nas prinjeta i jednostavno uh, živjeti, da imamo bolje društvo i, i, i bolju zemlju i, i bolje ljude u njoj, ali ti ljudi, to smo mi, moramo krenuti od sebe. Da, mislim da u biti je sam smisao ove godine Svjetog Ljudevita bilo to da se još više upoznamo sa njegovim životom i baš samim njegovim primjerom, primjerom brige za ciromašnje i da onda to zaživimo, jer uh, nema nam smisla svoto to znanje o životu, sam njegovog njegov primjer života ako to ne prenesemo u konkretno djelovanje nas kao članova frane nas, kao članova franjevačkoga svjetovnoga reda. Tako da Briga za siromašne svakako je jedan od bitnih koraka koje u biti u mnogim rastima veći i činimo, ali uvijek postoji prostora i za nove ideje, i za još veće življenje toga. Evo i za sam kraj vaša poruka svim članovima Franjačkog svjetnog reda, Frame. Možda bi bilo dobro da Silvana kao predstavnica Franjačkog svjetnog reda uputi poruku Frami, a da Marta kao predstavnica Frame uputi poruku, uputi poruku Franjačkog svjetnog reda. Pa ja bih uvijek se držala ono što nam Isus poručio, to je pođite u svijeti i činite sve ljude mojim učenicima. Dakle, pođite i živite radosno svoje krštenje. I mali i veliki. <laughs> Svi. Uh, ja bih rekla da je snaga nas Franjevaca, snaga naštvanova frame i Franjevačkog svjetljivnog reda baš to zajedništvo. Pa eto, rastimo u zajedništu. Super poruke za kraj. Hvala vam što ste došli danas i podijelili svoje iskustva. Bile su to, dakle, Silvana Milić i Marta Radoš. Govorili smo o nacionalnom hodočašću Vukovar, Franjevački mladoži i Franjevačko sjetunog reda. Ja se posebno zahvaljujem našim suradnicima, Kreši Beli i Martini Glavak, koji su vam pripremili ove tonove koje smo slušali kroz ovih prošlih sat vremena. Ljubomir je to sve uspio jako lijepo orkestrirati kao inače i sad ćemo za sam kraj poslušati pjesmu koja nam dodlazi upravo iz Vukovara. I poseban pozdrav svim Vukovarcima i članovima Franjevačke mladeži i Franjevačkog svjetovnog reda. Poseban pozdrav si, ja, a Bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu i čujemo se ponovno za točno mjesec dana. Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda. Gledam dvoju boli suze koje peru mnoge grijehe Gledam looking ruke your hands, filled with joy, to accept the gift of